Euntairu goita zazpi boz alde, euntairu goita boz kontra, eta hemen zorzi abstentzio hori Esker Pedro Sánchez, Espainiako lehen ministro, birakatu da uh, atzo, eta koalizioan izanen da elkarrekin Podemos. Alderdiarrekin gurekin ortaz mintzatzeko, ion antzadugu goizuntan negunan, Hara, zue eh, politikaren behatzaile fina, eola eh, horkeztu zaitugu goizontan, eh, zure ikusumoldeak alde ginen dizugu goizontan. Eh, Begitasun bat da, Espainian, eh, koalizio gobernu bat izanen baita, ezan eh, bezala, eh, pesoek eh, bere ezker aldearekin, meharko du eh, gobernatu eh, elkagekin eh, Podemosekin, eta gainera gehiengo osorik gabe, moa horiek eginen du gobernu berezi bat, Bai, e, behatzaile finea ezan da. eh? Horain, e, espainiar politikari behatzeko zeren egia gauza hanitze ari direla gertatzen eta eta biti ez dala erreza e, e, antxe matea nondi doazen kontuak, ez da? Baina, bai, patu duzun gizaz, e, lehen aldiz, e, koalizio gobernuet e, e, izanen da estatu espainiarrean, e, badakizue, estatu espainiarreko sistema politikoan e, biziki garrantzitsua dela egeien guak e, ukaitea parlamentuan E, hori gabe zaila delako gobernatzea, pero Sanchezek bi autu nagusi zituen, haipatu genuen aurrekoan ere, bata zen eskuniarekin edo e, zentor eskuniarekin akordio bat egitea gobernua osatzeko, hori ez da posibleetan, izan ere ultraeskuniaren indarrorek ez duelako posible egiten une honetan horrelakorik, eta beraz, Sanchezek erabakitzuen e, eskarrarekin akordio hori egitea, Baina horretarako, e, importantea oso, behartuen e, Euskaldunen eta Katalanen e, babesa. Eta babes hori e, bilatu du, e, babes hori lan du eta horri esker lortu du gutxigatik e, izan bada ere, e, berri zera, presidente izatea. E, Nobetatea da, koalize gobernuat e, Espainian, e, eta neoiz izan, azkenekoa, e, e, zera, frente popularra izan zen, Pentsa, duela laroita, lau bat urte edo, uh -huh. eta orduzke nortzik ez da gehiagoetan. Beraz, e, kultura politik hori ez da Espainian, koalitze gobernurik ez da izaten, eta gainera e, badugu ba nolabait e, sozialdemokrazia, edo sozio liberalak edo izan da izan alderri sozialistakoak, eta ondoren orduk ezkererak kokatzen den e, Podemos. E, estatu frantxesean izan dira horrelako gobernuak, bai miterranikin edo janspainekin bere garaian, uh -huh. baina estatu espainiaran horrelak hori gezteneo izan, eta beraz hori kudeatu beharko du eta gainera zukaipatu bezala gehiengoa bilatu beharko du parlamentuan eta bi gehiengo bilatu beharko du behin eta berriz eh, Katalanekin eta Euskaldunekin. Mm. Gehiengo horien eh, lohtzeko, eh, ze, nolako politika eramanen du uri ustez Pedro Sánchezek, pentsatzen alde alerren neugisozial batzuk eh, haitzinerat beharko dituela batetik eta bestetik, eh, Euskaldunen eta eh, alde edo Azteko ahier, denunbait, ez dakit, da, plasek egin egan behar den baina, eh, aiekin e, negoziazio bidea berkutu sartu? Bai, e, hori da, ez da nik batetik e, bai gai sozialak eta bai Katalan eta <coughs> Euskalunen inguruko harreman horiek guztiek e, buru jabetzarekin e, zerikusia duzela, eta batetik e, gai sozial horiek eta programa sozial e, ambizioso bat e, aurrera eramanen dute, hori e, biztan da horrek e, topo du bai, e, bueno, empresari handien e, interesekin e, jakina baina baita ere e, europatik ezartzen direnen mugekin eta hori e, kudeatu beharko du e, Espainiak, zeren e, Espainia garrantzeko europarekin duen harremanean, ba e, ez du e, indar posizio handiegirik, naiz eta estatua handi eta indartsua izan, e, ba badakizue, bazor handia dituelako eta eta europatik markatuko dire dizkiotelako limiteak eta mugak, ezta. Eta beste aldetik, e, barne mailan e, akordio handi bat egina du Eskerra Republikana de Catalunyarekin. Eta akordio horretan iru puntu nagusi dira, bata e, gatazka politikoa dela itortzen dute, eta beraz e, soluziak ere politikoak izamarko dutela. Bigarren puntua da aldebiko maibat bai Kataluniar gobernua eta Espainiar gobernuaren artekoa eta irugarrena da hortik irtezen den akordioaren inguruko galdeketa bat egitean. Beraz, e, akordio horrekin abiatuko da, e, Katalanei da okienean, Euskaldanei da okienean, Euskal alderdi jeltzaleanekin eh, akordio zabal bat egindu, baina guztiak ere oso gauza nolaren oso gauza konkretuak eh, dira eh, mm. bueno, egin garriak eh, estatu Espainiara bentzat, eta momentuz Euskal eh, alderdi horretatik ez dago eh, kontesioa ondirik. EA-Jota eh? mm -hmm. e, aipatu duzu, eh? beraz, EA-Jotak sustengatu du akordio bat egindu eh gobernu berrioekin eh beharra azpimarratzeko da eh azpima EAJOTA gehiengoetan dela orain Madrilen gehiengueta eta gobernuan da e, bai eh Iruñan eta Gasteizen erranidu eh beharra go bideak e, negoziazio bideak e, sustenago izanen direla e, Madrid Gasteiz Madrid Iruña orain ikusten duzu hori euskal egilarentzat edo eguo euskal egiko eh provinzentzat asteko onuraki zaiten aldira E, bai, e, bueno, kontuan eduki al, zentzen alternatibaz, da. Espainian une honetan polarizazioa e, ikaragarria da, eta beraz, e, bi alternatibak mai ezarrez, Euskal Dunean noski e, aukera hau e, ausko zobea izanen da, eta gainera, e, zukerra bezala, ba, negoziazio mailan e, e, bai, e, Nafarroa ere sartuko litzateke izan ere, e, lortu baitute e, trafikoaren eskudunta, e, Nafarroa da, pasatzea, hori EA-Jotak egindako negoziazean ondorio izan da. Eta, e, bai, e, asko egiten ari da horriburuz, orain EA-Euskal Autonomia Erkidegoan autoskundiak izanen dira, hilabete gutxi barro, eta beraz, e, asko mintatu da, Madrileko gobernu eskema hau edo, nolabait, Euskal Herrian ere aplikatzeaz, ezta. Nafarroan nolabait egiten ari dira da, Nafarroan pixka komplexua guada, zeren EA-Jotak Eta jota e, botu gutxi dauzka, baina honok ero bai koalizioan e, presentatzen da. Baina e, ea erako ere, e, ikusi dira inbatak horri begin dituzela, bai aurre kontuen inguruan eta bai estatusaren inguruan, e, ba, momentuenetan Madrilen, e, bai ezkoan diren hiru alderdien artean, alegi alderi sozialista Podemos eta peni Eh, Europari begira, eh, ezkerreko goberno bat izahitea Espainian, eh, nola ikusten duzu, eh, leku berezi bat emanen dio Espainiari? Bai, eh, joera, eh, Europan diren joeren kontrakoa da, nola baita, ez da ikusten goberantxe, eh, Breitania ondian gerratu dana, ezkerrarekin, eh, estatu frantxezean ere, eh, bueno, ba, nasmena bada eta ez dakik guen ondo, eh, eskerrak ere hodik nola e, egingo dio aurre. Baina oro e, Espainian gertatzen ari denak e, Portugaleko salguspenarekin, ba, Europako bueno, joeraren aurreren beste joera bat diratzen du eta. nik uste dut e, Europa mailako ezkerrak e, begiratuko diola espainiari e, laugarren ekonomia baita Europako laugarren ekonomia eta e, demografikoki ere pison onia du eta eta Europar Parlamentuan eta Kontseiluauan ere baduka bere, bere tokia, Eta horrelako gobernu batek horrelako neurri e, sozial eta ekonomikoak hartzeak ba, ba eragina ezaten aldu. Ez hain beste, beste gobernu edo estatuetan, baina bai segur naiz e, Europako eskerrean, orokorrean, bere estrategiak eta bere proiektu politikoak zehazterak orduan. Mm -hmm. Ba ederki, e, Iona Antza, Milesker, gurekin izanik e, goizuntan, e, biskabat, e, zuri ikus moddea emaiteko, Eh, a Madrilen atzo pasatu denari berduz, Pedro Sánchez horra horretarazten dugu Beraz, peso ekoa izanen dela lehen ministro orai espainian eionantza mil esker gurekin izanek, besta dibatazte? Mil esker eta horren arte